وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء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 كنا masuk pada bab berikut dari kita lam mudhur minsur min al qawl al ma'thur fi al i'tiqad wa al sunnah yaitu al hadd ala al hifdh fi al sighari wa al adab al musa'idah walatbab dan sebab-sebab yang membantu hafalan wa anzal awqati dan waktu yang terbaik untuk menghafal diawali bab ini dengan ucapan de nabi sallallahu taala anhumah tentang keutamaan sya' madha wasallahu nabiyan illa syabbal qatabliya radhiyallahu taala anhu allah menutus tetapi orang Rasul kecuali syaban, kecuali dalam keadaan muda. Wa ma'atal ilm illa syaban dan tidak pula diberikan ilmu kecuali dalam keadaan muda. Qawlusami ina fatan yadkuruhum yuqadulahu Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah tentang Ibrahim alaihis salam. Qawlusami fatan kami mendengar seorang pemuda. Yang disebut oleh mereka, dia "Ibrahim yang dipanggil dengan nama Ibrahim." Yang Alaihi Wasallam. Sebutkan kata pemuda. Demikian pula ketika dikisahkan Musa Alaihis Salam, wahid kata Musa kepada Sajahu. Atau tentang Abu Bakar, disebutkan pula oleh abbas Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna humu Alhamdulillah Rabbihim Wazidlahum huda Sesungguhnya mereka adalah Pemuda-pemuda yang beriman Kepada Allah mereka Disebutkan dalam beberapa ayat ini Tentang saka-saka yang pemuda. Maka menunjukkan bahwa tidak Allah Yang lebih baik Datangnya ilmu pada seseorang Kecuali ketika dia masih muda Konegulina'azukumullah Abu Hurairah radhiyallahu taala juga mengatakan ta Man ta'allama al-'ilma wa huwa shabun ka wasmin fil, fil hajar Siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia masih muda, ka wasmin fil hajar, maka sungguh seperti orang yang mengukir di atas batu. Ka wasmin fil hajar seperti mengukir di atas batu. Wa man ta'allama al-'ilma ba'da ma siapa yang membajuri ilmu dalam keadaan dia sudah tua, sudah masuk berumur, kana ka'asib 'ala zahri al maka permisalannya seperti orang yang menulis di atas air. Sepertinya menulisnya gampang. Tapi buyar kembali setelah Gampang, tapi buyar kembali setelah Sebaliknya mengukir di atas batu, susah susah berat tetapi ketika sudah terukir sampai sekian ratus tahun masih itu prasasti prasasti masih terjaga masih tertulis di sana ini ukiran di atas batu memang susah sulit mengukirnya tetapi awet ya. makayakoni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belajar di waktu kecil Ketika masih muda umurnya, maka itu adalah sesuatu yang lebih bagus, karena hasilnya akan lebih mapan. Tetapi siapa yang belajarnya sudah mulai tua, maka seorang mengukir di atas air. Ucapan yang hampir sama diucapkan pula ala al-hasan al-basri, rahimahullah. Qala al-ilm in al-haifub, fil-sigari kan-nakshi, fil-hajan. Lihat kata beliau, kata al-hasan al-basri, rahimahullah hafalan di waktu kecil hafalan hmm. di waktu kecil kan nakshifil seperti mengukir di atas batu seperti ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu وقال عروه بن زبير رحمه الله kepada anak-anaknya kata عروه يا بني ان اجهد الناس في عالم اهله kata urwah bin zubair Wahai anakku, "Inna azhda an-nas fi 'alamin Sungguh orang yang merasa tidak butuh pada seorang alim biasanya seringkali keluarganya sendiri. Orang yang dari tempat lain perdatangan, ngambilinmu dari si alim ini, justru biasanya keluarganya yang merasa tidak butuh gampang. Nanti tinggal tanya sama abi. Gampang, abi ku ulama. Kalau ini naazakmu azad dan naaz, yang alimin adalah yang paling merasa tidak butuh tukuh agam. Subhanallah dan ini sering terjadi. Seorang alim, seorang ustaz mengajar sana kemari, tapi anak anaknya sendiri justru enggak belajar dari bapanya. Kalaulah ilahyafatallamu minni, maka kemarilah <tukuh> wahai anak-anakku, belajarlah dariku. Fa innakum tushikuna an takunu kibara qaumin kana kalian sebentar lagi akan menjadi kibara qaumin akan menjadi orang-orang besar tokoh-tokoh kaumnya Inni kuntu saghiran la yunzar aku dulunya kecil tidak dipandang tidak ada yang memperhatikan aku Falamma adraptu min ketika aku sudah mencapai dewasa wa ma Jalannah sesalu nani. Maka mulai manusia bertanya-tanya kepada aku dengan sekian pertanyaan-pertanyaan masalah agama. Wa ma shayun asad alai alamri ini. Min an yusal an shay min an yusal an shayin min amri dini fayajhalu. Maka sungguh tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada seseorang ditanya tentang sesuatu dari agamanya. Ternyata dia tidak tahu. Kanfirina a'azakullina sayhat urwah Ibn Zubayr pada anak-anaknya. Belajarlah, belajarlah. Biasanya orang yang merasa tidak butuh dari seorang alim, biasanya keluarganya sendiri. Maka kalian, wahai anak anakku aku belajarlah dariku. Aku dulunya kecil. enggak dipandang, enggak diperhatikan. Tetapi ketika aku beranjak dewasa dan sudah dianggap oleh kaumku, mereka bertanya kepada aku dengan pertanyaan-pertanyaan. Sungguh tidak ada yang lebih dahsyat daripada kalau ditanya sesuatu tentang agamanya ternyata dia tidak tahu paling penting Allah Al kemarin masih muda, masih kecil apa lagi, tidak diperhatikan tapi sebentar lagi ketika kalian sudah punya anak, punya cucu mereka akan tanya ini selap begini apa begitu merasa Allah begitu Apa kita akan tanya tidak tahu konakannya Orang-orang di sekitarnya melihat tidak adalah yang paling tua, tokoh kaumnya. Masa akan ditanya. Barulah Allahumma <tuh> waqas sungguh ma shayun ashd al-amriin mina nustulun shayin min amri din ini. Sungguh, tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat bagi seseorang ketika ditanya tentang agamanya, dia tidak tahu. Ala Sharh Diri Sa'ad, rahimahullah. Dari Al Hassan Ibn Ali, banihi, wabni aqilhi. Al Hassan Ibn Ali, mangil an anak-anaknya dan juga an anak-anak saudaranya. Raniyah an -ana -ana, Husain. Kemudian berkata, ya Bunai ya bani Akhi wai anak-anakku -ana dan an anak-anak saudaraku, anak-anakku -ana dan ponakan-ponakanmu innakum sighar qawmin fasbunya kalian adalah masih tokotoko kecil dari kaummu yusidantakun kibar bisa jadi sebentar lagi kalian akan menjadi tokotoko -toko besar fatallamul ilma maka belajarlah kalian ilmu faman lam yastati' minkum an yurawin aw qala yahtadhu falyaktubhu Wahyullahu tiba itu. Maka hendaklah kalian belajar dan siapa yang tidak mampu diantara kalian untuk menghafalnya, hendaklah mencatatnya dan simpan di rumahnya. Nasihatnya Al Hasan Ibn Alim. Rasulullah SAW memanggil anak-anaknya dan juga memanggil anak-anak saudaranya, pernah anak mohonanya, semuanya dan dinasehatkan dengan perintah untuk belajar, belajarlah, belajarlah. Kalian sekarang masih kecil Sebentar lagi kalian akan menjadi Tokoh-tokoh besar Kalau sudah ditokohkan kalian Dijadikan sebagai panutan umat Mereka akan bertanya Maka hendaklah pelajari ilmu Kalau bisa dihafal, dihafal Padahal siapa yang tidak mampu menghafalnya mencatatnya Dan siapa di rumahnya Bisa meriwayatkan dengan hafalannya Bisa meriwayatkan dengan kitabnya Dengan catatannya Ucapan beliau dan Ujjatan Urwah bin Zubayn sama. Dan Ujjatan para ulama semuanya sama. Belajar lah sejak kalian masih kecil, masih remaja, masih muda. Kalau Al-Khatib Al-Baghdadi berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. I'lam. An-al-hifzi saat yan liman laman aradat takhafut an yura'iha. Beberapa asar-asar tadi menunjukkan tentang belajar di waktu dua berkecil dan semasa masih muda. Sedangkan yang berikut ini adalah katai beldak dia di rahim tentang waktunya. Eh, alam ketahuilah bahwa lelhef di sa'atun bahwa untuk menghafal itu ada waktu-waktu tertentu. Bagi siapa yang ingin menghafal hendaklah memperhatikan waktu-waktu tersebut. Walilhef di amakin dan juga untuk menghafal ada tempat-tempat tertentu. In baridil mutahaffiz an yalzamaha, semestinya bagi orang yang ingin menghafal untuk berpegang dengan tempat-tempat tersebut. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang hendaklah diperhatikan dan ada tempat-tempat tertentu yang hendaklah diperhatikan. Apa diantaranya kata beliau yang murahihimahullah, Allah al qatib al-Baghdadi fa ajwadul alqat al-ashah. Adapun waktu yang terbaik adalah waktu sahar. Waktu sahar adalah seperti jam malam terakhir. Bil asharihum yastaghfirun liwaqtu asham. Umma ba'daha wa intisaf an-nahar. Yang kedua adalah waktu pertengahan siang. Intisaf an-nahar. Wa ba'daha al-ghadwan ila al-'ashiyat. <tuh> yang kedua, yang ketiga adalah al-ghada'u di waktu pagi, jangan sore. Waktu pagi. <tuh> jangan sore. Wa hirdul laili aslah nahar dan menghafal di waktu malam lebih baik daripada menghafal di waktu siang. Ila li ba'dhim dikathakhnik sebagian mereka bima adraka al-'ilm, orang ditanyakan kepada sebagian mereka dengan apa kau bisa mencapai ilmu? Dia jawab, malam misbah, wal julu'si ilah Bil misbah, wal julu'si ilah Bagaimana orang bisa mendapatkan ilmu sekian banyaknya dengan cahaya lampu dan duduk sampai pagi? Pelita, dulu lampunya tidak seperti kita ini, lampu seplik yang mereka pakai, lampu minyak. Bil misbah wal julusi fil sabah wa al demikian mereka ketika ditanya dengan apa mereka bisa mencapai ilmu bil nusbah wal julusi fil sabah wa qila lil yang lain ditanya bima draba dijawab bisafar wa ashar wal bukuris sabah wal bukuris sabah dengan safar perjalanan wa ashar dengan begadang, walhukurisisahar dan bangun di waktu sahar. Artinya dengan sahur menemui para ulama mencari satu hadis, dua hadis dari satu negeri ke negeri lainnya, dari satu ulama ke ulama lainnya. Ini sahur dan sahar menghabiskan waktu malam untuk belajar. Walhukurisisahar dan bangun di waktu sahar di sepertiga malam terakhir. Kala bila al-Qatib al-Baghdadi menyebutkan beberapa waktu dengan kalimat wa ba'daha. Wa ba'daha menunjukkan susunan. Yang paling atas yang paling ajwadhul awqat waktu yang terbaik adalah bil asha di waktu sahar. Kemudian ba'daha setelah itu kata beliau adalah waktu-waktu disebutkan intifaq minha. Wa ba'daha setelah itu waktu pagi dan kemudian dibandingkan malam dengan siang dikatakan lebih afdal di waktu malam. Wa qala aydhan dan berkata juga beliau rahimahullah tentang tempatnya tadi baru waktunya. Wa ajwadu amaakin al-hifdh al-ghurf. Dan tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah kamarnya. Dunat safal. Wa kullu mawdi' ba'id mimma yulhi wahana qalbi mimma yafazza'uhu qayashghiluh yang paling bagus dari tempat menghafal adalah ghuraf tempat-tempat yang tertutup kamar bukan asfal di bawah ruang bawah tanah bukan pula atap uh, yang di atas yang di atas yang langsung melihat langit itu juga tidak dianjurkan yang dianjurkan kamu lihat kanan tembok depan tembok, kiri tembok kamar, itu dianjurkan untuk menghafal, dan lebih cepat menghafal dan tempat yang jauh dari perkara perkara yang melalaikan jadi jangan di tempat yang asyik jangan tempat yang indah bukunya dipegang mau menghafal kepalanya ke kanan, ke kiri Insyaallah indahnya. Karena ngapal di taman atau di kebun atau di gunung. Kau dengar di atas? Bisa ke melihat bintang-bintang, melihat bulan dan sebagainya. Hei. Itu yulhi. Atau di tempat keramaian yang juga yulhi, membuat lain. Ketika sedang menghafal ada suara tengok lagi. Hei. Ada suara tiupan, tengok lagi. Ada suara rem mobil berhenti lagi. Lihat aduh, apa yang kita yang terjadi. Kehidupan itu juga tidak membantu dalam menghafal. Sehingga tempat yang bagus, mima di kamarnya atau di tempat yang baik dunia mayuli, yang jauh dari perkara-perkara yang melalekan. Waqalal qalbihi mima yuzzihu fayuzgiru dan juga tempat yang tidak ada sesuatu yang memikir dia takut, yang akhirnya dia tersibukan dengan itu. Paham di tempat yang membahayakan. Dipikir jalan misalnya ada suara mobil keras takut kamu jangan-jangan ke arah kita atau di tempat yang berbahaya dalam keadaan duduk di pinggir lutennya, kaki yang gantung ke bawah begitu. Itu juga tidak boleh menghafal seperti itu. <tuh> Ada kekhawatiran kekhawatiran yang itu akan mengganggu hatinya. Kalau Alhamdulillah, ayat lima puluh lima ayat lima puluh lima ayat lima puluh lima ayat lima dia lima ayat lima puluh belajar ayat lima puluh lima ayat lima puluh lima ayat lima puluh lima ayat lima puluh Walau itu Mahmudi, an ya terhafat. Raja dihadapkan nabat, wal khodrah. Kata beliau, dan tidak terpuji. Tidak dianjurkan seorang menghafal di depan pohon-pohonan, wal khodrah yang hijau-hijau. Walau ala syutul anhar, tidak pula di pinggir-pinggir sungai. Walau ala kawat utarik, dan tidak pula dianjurkan untuk belajar di pinggir-pinggir jalan. Belajar tiba-tiba yang ada, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar lagi. Eh, oh, ulama Abdul Amin. Waalaikumsalam. Bagaimana, e, baik-baik. Baca lagi. apa lagi? Kadang tempat orang mewah. Iya, kumal julus di Hati-hati kalian kata Nabi dari duduk di pinggir-pinggir jalan. Ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana kalau terpaksa kita harus duduk di sana? maka atu طريق hakku katadi berikan hak pejalan atau pejalan beri salam atau menjawab salam mereka maka kalau kita lagi di kita bertanggung jawab untuk berikan hak mereka ya apalagi nyapa ya, lagi kalau tempatnya di tempat keramaian ikhwan ikhwan bolak-balik di sana enggak kan bisa belajar barakallahu fiikum Kalau Al-ghuraf disebutkan jamak ghurfah. Ghurfah itu kamar dan biasanya kamar yang di atas. Dan Kandangnya di atas lebih aman daripada yang di bawah. Lebih aman dari tambung, maksudnya. Lebih aman dari gangguan-gangguan orang. Oleh ايضا berkata juga beliau rahimahullah wa auqat al-ju'd Sekarang keadaannya waktunya sudah yang terbaik, waktu ashar. Waktu petang siang. Dan waktu pagi Dan waktu malam lebih baik daripada waktu siang Tempatnya adalah tempat Yang tidak ada sesuatu yang melalaikan Dan lebih bagus kalau di kamar yang tertutup Dan tidak banyak Orang mengganggu Sekarang yang ketiga Keadaannya Awalatul ju' Ahmad li'tahafum Waktu lapar lebih baik untuk menghafal Jam-jam lapar itu jam berapa biasanya Nah itu bagus untuk menghafal Tentunya waktu ashar otomatis waktu lapar. Kenapa? Karena kamu si makan biasanya isak. Sedangkan sudah berapa jam kamu tidur, bangun dalam keadaan perut lapar. Jadi itu waktu yang bagus untuk menghafal. Aqatul juh ahman di tahafut min aqatil shabah. Waktu lapar lebih baik untuk menghafal daripada waktu kenyang. Wajib bagi lil mutahafil apabila tetapang min nafih hal al maka hendaklah orang yang menghafal memeriksa keadaan dirinya kapan waktu-waktu lapar saat itulah dia menghafal baina ba'dha an-naasi idza asaba rusdatu al-jū' wa fiha bihi lam yahfadh wa yusri dzaalika 'an nafih bi asy-syai' manusia kalau tertimpa kelaparan yang dahsyat atau etihad eh, sudah terbakar dengan kelaparan biasanya juga tidak bisa menghalau maka hendaklah yutfi dalik hendaklah memadamkan api kelaparannya dengan sedikit saja eh, dengan sesuatu yang ringan bişay il kafis al yasif dengan sesuatu yang ringan eh, yang kafis eh. berapa butir korma misalnya eh, yang ringan namdak Allahumma Artinya bukan lapar dalam artian lapar yang sampai dikatakan Ia telah sampai ada apinya, api kelaparan. Jangan. Tetapi hendak dipadamkan sedikit apinya dengan sesuatu yang berisi, sesuatu yang ringan. Qala ya hayy bihi rahimullah. Sa'ana rajulun Seseorang bertanya kepada Malik bin Anas. Ya Abdillah, hal yuslu li hadha al-hattu shay? Wa yadhab apa yang baik atau ada sesuatu yang mendukung untuk hafalan sesuatu saja qala in kana yuslih kata imam Malik kalau ada sesuatu yang bisa mendukung dan memperbaiki hafalan tidak ada lain meninggalkan kemaksiatan ke kemaksiatan kita mendapatkan sekian bimbingan-bimbingan mereka para ulama Untuk menghafal waktunya Keadaannya Tempatnya Dan juga hendaklah kita menjauhi ma'asi Sudah pernah kita sampaikan di majlis ini juga Ucapan Imam Syafi'i Al-Rahimahullah yeah. Syakawtu ila waqiyah Surah Hafzi Fa'ar syajani Hitarkil ma'asi Waqila inna hadal ilma nurun Wa nurun Allahi la yuhda la'asi Aku pernah mengeluhkan hatalanku kepada waqiyah Gurunya Al-Rahimahullah yeah ini Maka beliau membimbing aku Untuk meninggalkan kemaasiatan Dan berkata Inna hada al nur Kesungguhnya ilmu ini adalah cahaya Dan cahaya Allah Nggak akan diberikan kepada orang yang bermasiat Dan mara ulama menyatakan bahawa Al-ilm adalah nur Wal-maasi adalah zulmah Maka dua perkara An-nur wa zulmah La yajtami'an Nur wa zulmah Nggak akan bersatu. Selama-lamanya Sehingga yang namanya cahaya ilmu Dengan gelapnya kemaksiatan Tidak akan bisa bertemu Ada kegelapan kemaksiatan maka ilmu akan terhalang Jika datang ilmu Maka kegelapan akan Tersingkir, atau tersingkir dan demikian keadaannya Sehingga Maksiat dengan hafalan Adalah perkara yang sangat Bertentangan Qana Ali Ibn Khashran Sa'at waqiy'an, aku bertanya kepada Waqi'ah. Qultu ya Aba Sufyan, ta'lam ta shay'an lilhifdh? Ataka ta'uuu sesuatu untuk menghafal? Qala araka waafidan. Kata Waqi'ah, aku melihat engkau adalah utusan. Sepertinya engkau adalah utusan. Thumma qala tarkul ma'asi. A'udu 'ala alhifdh. Kata beliau, tarkul ma'asi merupakan a'unun 'ala alhifdh. Meninggalkan kemahsiatan adalah perkara yang mendukung hafalan. Meninggalkan kemahsiatan adalah perkara yang akan membantu untuk menghafal. Maka semakin dia menjauhi kemahsiatan-kemahsiatan, maka tentunya dia semakin mudah menghafal. Tetapi kalau sudah dia terjerumus dalam sekian mahasiat, maka akan sulit untuk menghafal. Semakin besar kemahsiatannya, semakin sulit dia untuk menghafal. Maka dari dosa-dosa kecil, Terus-terus yang lebih besar, lebih sulit lagi untuk menghapal. Apalagi sampai kebidahan-kebidahan. Apalagi sampai ke sini, kan ke sini kan, Alhamdulillah min darlik. An Nabiyyah, rahimahullah. Jika anda ingin menghapal hadis, faham lebih. Kata kalau engkau ingin menghapal hadis, faham bihi maka hendaklah amalkanlah dia. Ini juga sama, mendukung, hafalan. Kalau engkau ingin menghapal hadis, kajakan maka ketika dia kerjakan apa yang terkandung dalam hadis tersebut dia semakin hafal setiap mengerjakan dia ingat kenapa saya mengerjakan ini karena hadis itu besoknya mengerjakan lagi kenapa saya kerjakan karena hadis yang pernah saya tahu maka seperti mengulang terus maka tentunya akan hafal dia maka dikatakan Ida anta hadith, kalau engkau ingin menghafal hadis maka kerjakanlah <tuh> قال إنما أدركت ما أدركت من العلم ببكور كبكور الغراء وصبر كصبر الحمار وحرص كهض لخنزير وزالة أخرى وتملق كتملق الكلف وتضرق كتضرع سنور قال بذل مهار Sebenarnya aku mendapatkan. Apa yang aku dapatkan dari ilmu adalah dengan bukur kabukur al-wurah. Berpagi-pagi bangunnya. Bukur kabukur al-wurah. Seperti berpagi-pagi burung gagak. Wasabar asabar al -himah. Dan sabar seperti sabarnya kelebi. Kalau dia itu dikasih beban sekian-sekian tetap sabar. Tetap diandung. Ini khani bin Azzaqullah terkenal sabarnya. Wa harf khinzir. Dan dengan semangat seperti semangat yang saya korbankan. Wa zada fi ukra lagi dan tamalluka tamalluqul khinzir. Dia berupaya untuk menelusurinya seperti anjing menelusuri sesuatu kawan diikuti terus. Watadruka tadra'il sinnur dan merengeknya seperti merengeknya satupuji. Ya. Kalau minta sesuatu, Belum berhenti sebelum kau kasih, Terus ya, nempel di kamu, ya nah, seperti itu. Belum keluar itu di depan rumahnya. Itu pada syekh Belum dapat besoknya Temui lagi. Masih belum kesempatan datang di masjidnya. Pokoknya saya harus dapatkan ilmu dari beliau, dari Sheikh. Terus, itu seperti Sabar, <tuh> Asinor, seperti merengek seperti korpusi. Kalau menginginkan sesuatu dari Tuhannya, dia akan terus merengek dan terus ya, uh, mendesak di kakinya. Pokoknya gimana sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Demikianlah bismillahirrahmanirrahim. Kembali beberapa aset dari mereka para ulama. <tuh> Tentang menghafal. Tendaklah kita memulainya dari sekarang. Dan ajari anak-anak kita sejak kecilnya. Dan kemudian berupaya untuk mengambil waktu-waktu yang terbaik. Tempat-tempat yang terbaik. Dan juga keadaan yang terbaik. Keadaan yang tidak terlalu kenyang. Dan juga keadaan. Bersih dari kemahsiasan. Dan keadaan tidak dengan penuh zakrafah. Tidak. Dengan sekian banyak perhiasan-perhiasan. Pemandangan-pemandangan. Tapi kamar yang tidak ada. Pemandangan apapun. Khalifin Ibn A'adzuqmullah itu justru. Yang lebih membantu untuk menghafal. Maka beberapa tulabul ilm biasanya. Di masjid-masjid menghafal mereka menghadap ke tembok. <tuh> Supaya tidak melihat apapun. kecuali melihat putihnya tembok. Baik. Itu menambah konsentrasi. Ahamiatul Qura'a wal Kitabah. wal wasiyah bin Nadhar fil Kutub. Bab berikutnya masih berkait. Dengan bab yang tadi. Iaitu ahamiatul Qura'a wal Kitabah. Pentingnya membaca. Dan menulis ilmu. Wal-Wasiyah bin Nadhar fil Kutub. Dan wasiyah untuk melihat kitab. Untuk membaca kitab para ulama. Tentunya, yang pertama dibawakan adalah ayat Allah SWT. Mutiara yang paling indah, yang paling sempurna adalah al -al ucapan Allah SWT. Iqra' disna rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Kata Allah, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Iaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram bacalah dan rabb kamu yang maha mulia Ayat ini cukup sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kaum muslimin membaca membaca apa yang Allah perintah untuk dibaca yaitu ilmi. dari quran dan sunnah dan juga dari apa yang dibahas oleh para ulama tentang quran dan sunnah Kalau Abdullah bin Mubarak rahimahullah ana adhah Fa ujalis al-Sahabah al-Tabii, wa ashara bzdalik ila anhu yanzur fi kutubih. Kata beliau diumbarakannya maha Allah. Abu pergi dan bermajlis dengan para sahabat dan juga dengan para Tabii. Wa ashara bzdalik ila anhu yanzur fi kutubih. Kemudian beliau mengisyaratkan bahawa beliau melihat kitab-kitabnya melihat kitab-kitabnya anak-anak fa ujalis ashab wa tabi'in itu isyaratkan bahwa aku bermajlis dengan para sahabat dan tabi'in dengan kitab-kitab mereka dengan tulisan-tulisan mereka qala muhammad ibn qala muhammad ibn zakr ibn drazah rahimahullah kana li abi Dawud, kum wasi' wa kum dhayyiq bahawasanya Abu Dawud memiliki kum yang luas dan kum yang sempit ini kum namanya lengan baju ini kum ada yang luas sekian panjang yang satu kecil maka ditanya ditanyakan kenapa kok bajumu berbeda lengan kanan lebar dan yang gini kecil faqala alwasi'lil kutub wal akhir lai uftaju ilaih Adapun yang kanan atau yang luas ini untuk kitab-kitab, untuk buku-buku. Kitab. Adapun yang kiri, karena kita dibutuhkan maka kecil. Kitab ini dimasukkan ke sini, seperti tasnya. Kalimurrahmuzakumullah. Demikian mereka mempersiapkan, karena mereka merasa dan mereka yakin bahwa menulis dan membaca adalah sesuatu perkara yang sangat penting dalam belajar. Al-Abu Mas'ud Ahmad ibn Al-Furad Rahimahullah Ajma'u Annahu laisya syaiwan amlaq Filhizhi Illa kafratun nabar Sudah sepakat mereka Para ulama Para alul hadis Bahawasanya tidak ada sesuatu yang lebih tinggi Untuk menghafal Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dalam Menghafal Melainkan kafratun nabar Melainkan kafratun nabar. Mengulang-ulang membaca Tapi kalau tidak ada satu tanya Baca dari mana? Ya. Artinya ketika pertama mendengar itu Baru kemudian dihapal Dan tidak ada Kata mereka para ulama Semak sepakat mereka Tidak ada yang lebih mendukung hafalan Melainkan kefotun nomor Banyak membaca Banyak mengulang Baca lagi, baca lagi, baca lagi Kalau Imam Ahmad Rahimahullah jika berbeza Wakil, Abu Rahman ibni Mahdi, Abu Rahman asbab, lantahu akramah dan bilkitab. Kata Imam al kalau berbeza pendapat atau berselisih, hafalannya antara Wakil dan Abu Rahman Mahdi, maka Abu Rahman Mahdi lebih sadis, lebih asbab. Kalau terjadi perselisihan, maka yang lebih asbab adalah Surahnalib di Mahdi Karena dia lebih dekat Waktunya dengan penulisan Dia mencatat Dan tulisannya baru tulis kemarin Ini berapa waktu lalu Tidak lama Lebih dekat, lebih asbat Dilihat dari satu tanya justru. Ketika dia menulis Mencatat Dan baru mencatatnya Maka dia lebih sadat Lebih asbat Nah, Allahu Muhammad ibnu Hamzah Rahimahullah. Hadis Abd Razak an Ma'amr ahadu iliyah. Hadis Abd Razak dari Ma'amr lebih aku suka daripada daripada hadis hawa ulai daripada hadis mereka hawa al Baturiyin orang-orang Batur. Karena ia taahad kitabahu, wayandurpihi bil Kenapa? Aku lebih suka hadis yang berazak dari Ma'amur. Karena beliau. Yaka ahad kutubamu. Selalu menjaga kitabnya. Catatan-catatannya. Sehingga dia bisa melihatnya di Yabamur. Karena dia membawa catatan. Sampai di sana dia. membacanya kembali. Sehingga lebih mantap. Aku lebih suka hadisnya beliau. Daripada merahaliknya mereka yang lain. Sebelum Imam Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah, ada wain lil Ditanya Imam al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, rahimahullah, ditanya tentang obat menghafal. Kata beliau, Ijmanul nabar fil-kutub. Obat mengharol adalah idmanun nahl berikut terus menerus membaca, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Terpida nazo, semoga jangan merasa kalau sesuatu itu diulang, jangan merasa jemu diulang lagi. Sudah diulang lagi. Apa ruginya? Diulang itu menambah hafalan bagi siapa yang sudah pernah ingat jadi tambah ingat. Dan bagi mereka yang lupa, mengingatkan kembali apa yang lupa. Kenapa? Apa jelainnya? Walaupun dia sudah hafal, baca kembali, tidak mengapa? Lebih memantaukan hafalannya. Dan mengecek apa yang dia pernah hafal. Oh ternyata benar hafalan saya. Kalau bila na'adzakumullah, maka idmanun namar fil kutub, mengulang-ulangi, membaca apa yang dalam kitab, dalam catatan-catatan, itu adalah sesuatu yang mendukung hafalan. Obat oh, menghafal adalah membaca ulang. Obat menghafal adalah mengulang-ulang Membaca Suhila Imam Muhammad Suhila Tadi sudah Kala Ahmad bin Abi Imran Kuntu indah Abi Ayyub Ahmad bin Muhammad Ibni Syujia Wa qad takallafa Pimanzilihi Aku waktu itu Berada di sisi Abi Ayyub Ahmad ibn Muhammad ibn Syujia و قد تخلف في منزله Sejaknya beliau saat itu tertinggal di rumahnya belum datang fa baraka min ghilmanihi ila abi abdillah ibn al a'rabi sahib al gharib yas'aluhu al majlis bihi maka diutuslah seseorang budak dari budak-budaknya untuk memanggil abdullah ibn al a'rabi sahib al gharib tulis kitab al gharib dia sampaikan kepada saya dipanggil untuk datang. Fa'ada ilayhil gulan faqaal, maka budak itu datang kembali dan menjawab, "Qad sa'atuhu dhalika faqaala li 'indi qaumun minal a'rab. Aku sudah sampaikan kepadanya untuk datang, tapi katanya di sitiku ada beberapa kaum dari kalangan a'rab. Ini misalkan kan ada tamu kan? Di sekitarku ada orang-orang dari kalangan a'rab." Faidah kalau itu arba minhum acai. Kalau aku sudah selesai urusanku dengan mereka dan aku sudah mendapatkan dari mereka sesuatu yang aku inginkan, aku akan datang. Apakah lagu bulan? Maka budak tadi menjawab, wabara itu indah wahada, tapi aku tidak lihat siapapun pun di situ. Masaschef, oh, mengatakan di sekitarku ada ada orang-orang beradu. Aku selesaikan urusanku dengan mereka dulu. Maka budak-budak. Kata budak-budak, aku tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Illa anna bina yajaihi kutuban yang dur fiha, fa yang dur fihada maratan, wa bihada maratan. Aku hanya lihat kitab-kitab di hadapan dia. Di sekitarnya. Kadang melihat yang ini, kadang melihat yang itu, kadang melihat yang ini. Walau berkata alhamdulillah. Qal, Tumma ma sya'arna hatta jah. Kemudian, tidak kami rasa tiba-tiba sudah datang beliau Abdullah Ibn Arabi maka kata lalu Abu Ayyub maka berkat kepada dia Abu Ayyub ya Abu Abdullah subhanallah alazim takallafta 'anna wa haramtan al-uns Wahai Abdullah subhanallah alazim apakah engkau meninggalkan kami engkau haramkan untuk bermajlis dengan kami enggak mau duduk dengan kami Walaqad qala min al-gulam innahu ma ra'a indaka ahadan. Wadhal budakku tadi berkata bahwa di sekitarmu enggak ada seorang pun. Wa qultu aku katakan ana ma'a qaumin minal a'rab. Aku bersama kaum dari kalangan Arab. Faida qadait arda mahum atait. Faqala bil a'rab ma kaydnu a'rabun yujawb. La najilata'u ma namal الباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأذيبا ورأيا مسجدا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا Wa in qultu amwatan fama kunt kadhiba wa in qultu ahya'an falastudha Kata Abdul Abdil Arabi iya aku memiliki teman-teman duduk yang aku enggak pernah bosan untuk duduk dengan mereka Al Orang ba'a orang-orang yang terpercaya yang jujur terpercaya waya tan wa dia dalam keadaan ghaib tapi ada Yakiduna namun ilmim. Mereka memberikan faedah-faedah ilmu kepada aku. Ilmu yang mampu, ilmu yang telah lalu, ilmu yang telah lewat, wakl dan taqdir dan mengajarkan kepada kami akal dan taqdir, adab, wajah yang mustajabah dan wajah yang sangat lurus bila fitnah ditukshah tanpa khawatir ada fitnah. Walau sewa Ishraf, tanpa khawatir ada pergaulan yang menyinggung perasaan. Walau natstak iman hamba dan tidak khawatir lidah-lidah mereka. Walau ya dan tidak khawatir pula dari tangan dengan mereka. Wa in kull takamwat sama pun takhayyirah. Kalau kalian katakan mereka orang-orang mati, engkau tidak dusta. Emang sudah mati mereka. Wa in kull takhayyian. Tapi kalau kalian katakan Hidup juga tidak duskan. Karena mereka masih tetap berbicara dengan ilmu dalam kitab-kitab mereka. Fadib rinna azakumullah ternyata dimaksud oleh beliawala Abdullah bin arabi Rahimahullah. Yang dikatakan aku bersama orang-orang bedu yang ada sekitarku. Aku sedang sibuk dengan mereka. Ternyata dimaksud adalah kitab-kitabnya. Yang dijuluki dengan julesa lana malhajituhum. Teman duduk yang tidak pernah membosankan. Kanak-kanak ini azo, kom Teman duduk dari manusia, bagaimanapun hebatnya manusia itu, masya Allah. Tapi ketika berbicara, kadang berbicara kesana, kadang kemari, kadang-kadang berfeda, kadang-kadang kosong, kadang-kadang kuyon, -kadang ya, bayar. Bukan satu-satu juga kuyon kadang-kadang, kadang-kadang kosong. Enam kalinya membaca Allah tetapi dalam kitab hanya itu tak bicara lain kamu enggak khawatir tersinggung perasaan kamu enggak khawatir dia mencerca kamu atau menyindir perasaanmu atau atau apa dah apalagi kepada ulama mamunun terpercaya karena mereka ulama ini kitab bukhari ini kitab muslim ini sahih ini imamahmad ini kitab pula ini kitab ini imam imam imam masyaallah mamunun terpercaya mereka Memberikan faedah ilmu, memberikan bimbingan, lah sya la yuk sya atau lahir enggak khawatir fitnah, enggak khawatir fitnah. Adapun mereka yang hidup, yuk sya fitnah. Kemarin deh, masya Allah. Hari ini belum tentu. Hari ini masya Allah, belum Itu kalau masih hidup. Apa khabar ta'ala SAW. kamarnya inna fala yasna bi man qadman fa inal hayy la yu'man alayhi fitnah wa Rasulullah s.a.w. alaihi dalam kitab uh, diantaranya kitab syarah Dr. Khowi ya man istanna siapa yang ingin mencari qudwah fala yasna bil qudwah dia mencari qudwah dari orang yang telah wafat yang telah wafat di atas sunnah di atas manhaj di atas jalan yang lurus فَإِنَّ الْخَيْرِ لَا يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْحِتْنَةِ kalau orang hidup tidak aman dari fitnah. Asyadullah. Orang yang hidup tidak akan aman dari fitnah. Sadaqa wallah. Benar sekali ucapan beliau. فَإِنَّ الْخَيْرِ لَا يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْحِتْنَةِ Yang hidup tidak akan aman dari fitnah. Sering terjadi. Hari ini MasyaAllah al-Sunnah besok sudah jadi hijri. Kemarin dalam keadaan baik, hari ini sudah jelek. Hari ini dalam keadaan lulus, biasa sudah bengkok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau mereka-mereka yang telah Masih terbukti Di atas hak, di atas sunnah, di atas manhaj Maka kita yakin Ucapannya Ma'munun, terpercaya La tuksha wa su Wa la tuksha Tak terkhawatiran fitna Wa la Dan jadi terkhawatirkan pula ada pergaulan yang jelek dan tidak khawatir tangannya. Apakah memukul saya? Atau berbuat begini begitu? Tidak khawatir. Kitab. Kitab hanya bicara ilmu saja. Karena ini tidak hanya kita. Al-Ibna'azukumullah. Al-A'l-Mubarak rahimahullah. Lawla al-kitabah. Lama hatubna. Lihat kecepatan. Ibn Mubarak. Lawla al-kitabah kalau bukan karena nulis. Kalau bukan karena mencatat, kami tidak akan hafal. Subhanallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah laul kitab alamahaburnya. Kalau bukan karena menulis, kami tidak akan hafal. Arti orang menghafal itu, mencetak dulu, baru kemudian hafal. Ada beberapa orang yang memang Allah berikan kehebatan, Allah berikan kelebihan, mendengarkan sekali hafal. Di masa-masa itu banyak. Entah di masa-masa sekarang kan sudah punah. Yang mendengar sekali terus hafal. Ya, sudah hampir tidak ada. Sehingga khunirin a'zakumullah. Kita dengar kena ucapkan ibu Kalau kita tidak nyata bagaimana kita akan hafal. Catat dulu. Baru kemudian dihafal. Waladu qilabah rahimahullah. Alkitabah ahabu ilayya minan nisyan. Mencatat. Itu lebih utama. Lebih aku cintai. Daripada lupa Lebih aku sukai daripada lupa Apa maknanya? Maknanya ada seorang mendengarkan Hafal Hei. Masya Allah Hei. Ada lagi orang mendengarkan Hafal Tapi dengar Hei. Kenapa kau menyatakan? Emang tidak hafal. hafal? Tetapi mencatat lebih aku sukai Daripada aku lupa nanti Lihat ikan berinah Sallallahu jawabannya waktilah Apa? Mencatat ubi yang kusukai daripada aku lupa. sehingga betul-betul diprotektif, halang jangan sampai hilang ilmu ini, dihafal juga, dicatat juga, disampaikan juga kepada orang lain, sehingga kalau dia lupa nanya kepada orang tadi. lain, sesampai kenapa kemarin pada waktu, boleh-boleh nazarumullah, betul-betul dibackup sekian kali supaya jangan hilang. Kira-lirakrar apa kaf ala aynaik min idamati an-nazar fil kutub fa ida aslama fil basirah lam ahfal bi saqamil basar tidak akan kau takut akan rusak matamu kalau terus-menerus membaca ke kitab-kitab ke catatan-catatan enggak khawatir rusak matamu kal dijawab dengan jawaban yang sangat bagus ida salimatul basirah lam arfa bi taqmul kalau basirah sehat aku enggak peduli dengan sakitnya mata ini basirah, ini basar ida qalimatul basirah ana afdal bi taqmul kalau mata hati kita sehat enggak peduli dengan rusaknya mata kepala kalau basirahnya benar Oh mata sakit tidak apa-apa. Tetapi kalau anak khawatir matanya jangan sampai rusak. Akhirnya bersirahnya rusak. Akhirnya pemahamannya yang rusak. Hatinya yang rusak. Lalu, itu adalah musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah musibah pada agama. Musibah pada pemahaman. Makanya kita diajar untuk berdoa. Al-musibatana fi dinilah. Wahai robbani jangan jadikan musibah kami pada agama kami. La tajal musibatana fi dinina. Ya Allah jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena kalau agama yang rusak, batinnya yang rusak. Aqidan yang rusak maka buat apa mata sehat? Buat apa telinga sehat? Buat apa tangan sehat? Buat apa lisan sehat? Tetapi kalau hati basir may bilus, enggak apa-apa. Mata rusak tidak apa-apa. Ling sakit, lidah sakit, tenggorokan sakit, lah apa? Kalau begini, al-salawat mesti menghormati. Allah dinyatakan oleh Nafalah Abu Ali Ahmad Ibn Ismail, rahimahullah, al-kitabu. المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك ولا يدعوك في وقت نشاطك ولا يحوذك إلى التجمل له والكتاب هو الجليس الذي لا يطلبك والصديق, والصديق, والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والناصح الذي لا يستذلك لك فلطاحة رحمه الله Ratu Abu Ali, Ahmad Ibn Ismail, kata beliau kitab adalah faku paku yang bisa memancangkan ilmu dengan mantap, yang gak akan memulai engkau kalau kau sibuk. Walla yad'auka fi waktu nashat, walla yad'auka, seperti difatkhahkan dalamnya, walla yad'auka dan tidak meninggalkan engkau ketika engkau sedang semangat. Terlatihkan satu persatu Kalimatnya Kalimat yang indah dari beliau Bahawa kita itu adalah paku-paku yang memanfaatkan ilmu Yang enggak akan memulai kamu Kalau kamu sibuk Itu bedanya dengan manusia Kalau manusia kamu sedang sibuk Dia datang Nyampaikan ilmu Eh ada hadisnya kamu sedang sibuk Kalau kitab tidak Kamu sedang sibuk dia diam Tapi kalau kamu sedang semangat Dia enggak akan meninggalkan kamu akan terus layani sampai jam berapapun. Kamu baca sampai jam berapa Akan ikuti oleh kita. Tidak memulai kamu. Kalau kamu sibuk. Dan tidak akan meninggalkan kamu ketika kamu semangat. Itu kita. Dan tidak menjadikan kau butuh. Untuk berdandan. Menghadapi mereka. Ya kan? Kalau... Kurunya, ya. Dari manusia kan kamu harus siap-siap dulu, sisiran dulu, hari Kamis dulu, ya kan? Tetapi kalau kita, tidak perlu kamu tajam bul, tidak perlu ya tajam pakai sarung, pakai kaos yang lubang-lubang, tidak -lubang, apa. -apa. Ya. Kalau bagi kita, walkitayat huwa jaliz aladillah yufribu. Maka kita adalah teman duduk yang enggak mengganggu kamu. Kapan kamu mau, ya, siap? Kapan kamu istirahat? Cisnya. Dan dia adalah temanmu yang tidak akan menipu kamu. Kamu buka pagi? Ya seperti itu. Sore kamu buka? Ya seperti itu. Besok kamu buka? Seperti itu. Tahun depan kamu buka lagi? Ya seperti itu. Beda kan dengan beberapa makhluk-makhluk yang -makhluk. Yang hari ini berbicara lain, besok lain lagi. Apalagi tahun depan. Oh ternyata saya salah. Kau ni nafas, Yang kadang-kadang bisa warna biru hari ini, besok sudah warna lain lagi. Tertawaan, berwarna-warni. Kau ni nafas, Basmallah. Kau musim yang salah nanti. Adapun kita, layu ria, tidak akan mengitukan. Tidak tidak berwarna-warni. Dia akan menyatakan seperti itu. Konsekuensi, kata kamu gak membuka. Dan teman Yang tidak akan memiliki kamu Biasanya teman itu Yang terbanyak malah Itu ingin memiliki Kalau sampai kamu Menyalahkan dia Atau mengkritik dia dianggap Kamu telah bersiar pada saya tidak. Kalau kita tidak kita tidak ingin memiliki kamu. Kamu mahu menerima isyarah Kamu tak menerima terserah kamu. Itu kita. Fadil ala di layalik. Artinya dia hanya menyampaikan ilmu, tidak menguasai kamu, tidak memimpin dalam artian mengharuskan kamu begini, mengharuskan kamu begitu. Walla Wal a'laik ala di layalik. Dan penasehat yang tidak akan menggelincirkan kamu. Penasehat yang enggak akan menggelincirkan kamu. Karena kira-kira Allah SWT. Ada satu lagi. Yang juga penting dari kita. -kita. Bahwa kita disusun berdasarkan persiapan. Sedangkan apa yang diucapkan diri biasanya setir Beda. Apa yang mendapat dengan apa yang disusun. Pasti akan berbeza. Misalnya disampaikan hari ini kalimat, Insya Allah muhabrah yang bagus. Disusun muhabrah yang baguslah dalam bentuk tulisan. Dikatakan lagi tu, siapa? Bagaimana limudalafmu? Mesti akan ada perbaikan-perbaikan yang banyak. Oh ini, ini, ini jangan ini di, kurang disampaikan. Bahkan akan ditambah pula dengan sekian dari hadirin, lebih lengkap. Maka tentunya yang tertulis tadi lebih autentik, lebih lengkap daripada yang mirtijalan, daripada yang mendadak. Daripada yang mendadak tanpa persiapan. Pendidikan Baratulah Assalamualaikum. Dua bab yang berkaitan dengan masalah. Parlagul ilmi. Belajar, menghafal, hendaklah di masa-masa kita masih muda. Dan kemudian mencari tempat yang baik Waktu yang baik dan keadaan yang baik Menjauhi dosa-dosa Dan juga berupaya untuk membaca kitab Para ulama ahli sunnah Berupaya untuk menukil Dari mereka para imam-imam Dan mencatatnya Dan menghafalnya Sehingga kita mendapatkan ilmu Dan mapan ilmu pada diri kita Ida salimatil basirah Kalau basirah sudah selamat Maka insyaAllah kita atam subhanat asrabi billahi ta'ala subhanaka allahia wasallallahi wa rahmatuhu subhanaka allahumma lakash shukru wa astaghfiruka wa asalamu alaikum wa